Pszichiátriai Klinika, Róma, 1896. Október Skiamanna professzor irodájának falán új trófea díszelgett. A tigris mellé immár egy oroszlán is került. Tágra szájában meglepően fehér fogakkal. Maria szánalmat érzett a fenséges állat iránt, amely ahelyett, hogy valahol Afrikában gazellákra vadászna, naphosszat a klinikai közgatóíró asztalát bámulhatja. Látom, felfedezte az új lakómat, nevedgélt a professzor. Azon gondolkodom, hogy adja e nevet neki. A fivérem hozta egy olasz kelet-afrikai expedícióról. Katonatiszt ott állomásozik. A fokozódó iparosodásnak köszönhetően Olaszország gyarmatok iránti igénye is nőttön-nőtt. Angliához, Franciaországhoz és Németországhoz hasonlóan az olaszok is olcsó afrikai importtal próbálták fedezni nyersanyagszükségletüket. De a szállítmányokkal együtt egzotikus luxuscikkek, cikkek, antik kincsek és ritka állatok példánya is Európába kerültek. Maria Mindent elkövetett, hogy ne látszódjon az arcán, mit gondol valójában. Mellette ott állt Giuseppe, aki szemlátomást ugyancsak a megfelelő szavakat kereste. Valóban mókás lenne, ha lenne neki neve, jegyezte meg végül Maria. Hát, ezen el fogok gondolkodni, de foglaljon helyet, kedves Montessori kisasszony, és maga is, szánó doktor, mit tehetek önökért? Maria leült egy kárpitozott karosszékbe, Giuseppe pedig a mellette lévőben, míg a professzor álva maradt az ablaknál. A múlt héten már beszámoltunk önnek arról a szenzációs fejlődésről, ami megfigyelhető a gyermekeknél, amióta dolgozunk velük, kezdte Giuseppe. A gyermekekkel valójában Maria foglalkozott, ő fejlesztette ki az újabbnál újabb játékokat és tananyagokat. Giuseppének csupán a megfigyelő szerep jutott. Ám a gyerekek egészségi állapotáért közösen feleltek. Bámulatos, vágott Maria Giuseppe szabába, a kis Clarissa azóta csodálatosan megtanult varni. Először csak egy hímző keretet adtunk a kezébe. Addig húzott át vastag fonalakat a lyukakon, amíg meg nem tanult bánni a szövőkerettel, amelyet én találtam Németországban, most pedig már ügyesen bánik a tűvel és a círnával, és szebben hímez, mint Serafina, a nevelőnőjük. Ez valóban bámulatos, ismerte el a Manna. A professzor tűnődve bámult ki az ablakon. Néhány gyermek pedig sokkal okosabb, mint gondoltuk, folytatta Maria zavartalanul. A kis kismárcsendó például tud számolni. Egyelőre még csak a tízes számkörben, de egészen biztos, hogy nem sokára már a százas számkör sem okoz majd neki nehézséget. Miből gondolja? Maria elmesélte, hogy Marcellónak üres, cérna vitt. Együtt megszámolták a spólnikat, majd beletették őket előzetesen odakészített dobozokba. Minden dobozon állt egy szám egytől tízig. A nullával jelzett doboz üresen maradt, a többibe pedig a rajta lévő számnak megfelelő mennyiségű orsót tették. A kisfiú már a második körben megértette, hogy mit akarnak tőle, és gyorsan elvégezte a feladatot. Végül Maria arra kérte, adja össze a hármas és a négyes számmal jelzett dobozban lévő orsókat. Marcellónak hét jött ki. Azóta állandóan új feladatokat talál ki magának, mesélte Maria. A spulnik segítségével megtanult számolni. Komolyan azt hiszi, hogy az orsók megszámolását számolásnak lehet nevezni? Igen, természetesen. Egyelőre még szemléltető anyagra van hozzá szüksége, de mihelyt biztosan ismeri a mennyiségeket, ha orsók nélkül is tud majd számolni. Mennyit tudnak még tanulni a gyermekek? kérdezte Szkiamánna. Hol vannak a határaik? Nem tudom, ismerte be Maria, de azt hiszem, hogy némelyikük megfelelő támogatás mellett szabályos iskolai végzettséget szerezhet. Szkia Mannának elkerekedett a szeme. hátralépett az ablaktól, és közelebb ment Mariához. Szabályos iskolai végzettséget? A mi kis gyenge elmélyűink? Döbbenten fordult Giuseppéhez. Maga is így gondolja, kolléga úr? Giuseppe a jelek szerint nem volt erről olyan határozottan meggyőződve, mint Maria. Azt hiszem, néhány gyereknek nagyon is megvan hozzá a képessége, jelentette ki óvatosan. Némelyikük olykor megérti, mit akarunk tőle, de. Na de Gio... Vagyis, mondta doktor úr, helyesbített gyorsan Maria. Kettejük kapcsolata titok volt. Senki sem tudhatta meg. Ha kitudódna, mindketten azonnal elveszítenék az állásokat a klinikán. A gyermekek megértenek bennünket, ha megtaláljuk a módját, hogyan kommunikáljunk velük, folytatta. Sokuknak speciális anyagra van szükségük, olyan dolgokra, amelyeket kézbe vehetnek. Az pedig a tudomány feladat, hogy kitalálja, milyen legyen ez az anyag. Giuseppe arcán némi kételkedéssel félrehajtotta a fejét. Maria tudta, hogy nem okvetlenül értenek egyet mindenben. Montesano látta ugyan a gyerekek fejlődését, de nem volt annyira meggyőződve a képességeik mértékéről, mint ő. A gyermekekben több van egy kis potenciálnál. Egyikük másikuk kimondottan okos és képes elvégezni az iskolát, bizonyogatta Maria. Minden tiszteletem a magáé, színyörén a dottoresza Montessori. Tudja, milyen nagyra becsülöm, de nekem ez túlzásnak, vágyálomnak tűnik, csóvált a Schiamanna a fejét. Egyáltalán nem az, válaszolta szenvedélyesen Maria. Nagyon nagy eredményeket értünk el, segítőkéről nézett Giuseppére, aki azonban hallgatott. Lehetséges, hogy a gyermekek el tudnak számolni tízig, és megengedem, az orsókkal számolni is tudnak. De hogy akarja megtanítani ezeket a gyenge elmélyű gyermekeket olvasni? Kérdezte Szkiamanna. Úgy, mint számolni. Vágta rá Maria. A gyermekeknek tárgyakat kell a kezükbe adnunk, hogy minden érzékszervükkel megtapasztalják azokat. Gondolja meg, hogy a megfogni és a felfogni tulajdonképpen ugyanazt jelenti. – Vegyék kézbe a betűket? – kérdezte kétkedőn ki a manna. Láthatóan Giuseppét sem sikerült igazán meggyőznie. Kétség kívül csodálták Maria szenvedélyét, de az elméletében nem hittek. – Szeretnék fából egy betű készletet csináltatni – jelentette ki Maria. – Minden egyes betűt szépen finoman ki kell faragni és meg kell munkálni, sőt. Rendejünk rögtön három készletet, hogy egyszerre több gyermek is dolgozhasson velük. – Az egy vagyonba kerül – vetette közbe Giuseppe. – Tudom, ezért is van szükségünk sürgősen kutatási pénzekre. – És ki adne a pénzt? – kérdezte Giuseppe. – A közoktatási minisztérium – folytatta Maria – Képzeljél csak el azt a szenzációt, hogy eredményre jutunk. Az olasz határokon túl is beszámolnának a sikereinkről. Olyan gyerekeket nevelnénk a társadalom képes tagjaivá, akikről azt gondolták, hogy be kell őket zárni, és ezzel mindenkinek nagy szolgálatot tennénk. Maria nem tudta, mi játszódik lesz kiamánna magas homloka mögött, azt azonban a szeme látta, hogy Giuseppének kezd megtetszeni a gondolat. Ellenállása a nemzetközi siker kilátásának hatására lanyulni kezdett. Giuseppe becsvágyó volt. De Skiamanna is azt kérte, fejtse ki részletesebben az ötleteit. Mitől olyan biztos benne, hogy sikerrel jár majd? Láttam a gyermekek arcát, felelte Maria. Felkeltettük az érdeklődésüket a világ iránt. Mohón áítoznak a tudásra, és tanulni akarnak. Ezt még el is hiszem magának, mondta Szkiamanna, de az, hogy valaki nagyon szeretne megtanulni valamit, még koránt sem jelenti, hogy képes is rá. Egy bénagyermek sosem fog megtanulni járni. Pácienseink szellemi képességei korlátozottak. Ezért vannak itt ezek a gyermekek. Nem szórakozásból vettük fel őket a klinikára, hanem mert gyenge elmélyűek. Sok gyereket azért hoznak ide hozzánk, mert senkinek sem kellenek, válaszolta Maria. Látta már valaha, szignorina dottoressa, hogy milyen állapotok vannak vidéken. Tudja, hogy hány egészséges olasz gyermek nem végzi el az iskolát, és marad élete végéig írástudatlan? Ha az egészségesek kudarcot vallanak, miért sikerülne éppen ezeknek a kis idiótáknak helytálniuk a vizsgákon? Úgy vélem, hogy az egészséges gyermekek kudarcát nem elméjük gyengesége okozza. Az ok a pocsék olasz iskola rendszerben keresendő. Nincs még egy ország a világon, ahol ilyen keveset törődnének a gyermekekkel, mint nálunk. Bár műszaki és gazdasági fejlettségünket tekintve jócskán a németek és egy sor más ország mögött kullogunk, megengedjük magunknak azt a fényűzést, hogy csak azért elvesztegetjük egy egész nemzedék szellemi potenciálját, mert a tanárok nem látnak tovább az orruknál. Ezek kemény szabak, jegyezte meg Skiamanna, de nem mondott ellent Mariának. Az olasz iskolákban köztudottan síralmas állapotok uralkodtak. Nem ritkán ötven, sőt, még annál is több, különböző korú gyerek ült egy osztályban, akiket mindössze egy tanító tanított, aki ráadásul maga is alig tudott írni-olvasni. Nem gondolom, hogy minden gyermekünk képes lenne elvégezni az iskolát, ismerte be Maria, de van közöttük néhány, akiben bizonyosan megvannak hozzá a kellő képességek. Ha idehoznánk melléjük Róma többi intézetéből a legokosabb és legtehetségesebb gyerekeket, akkor elegendő gyerek állna a rendelkezésünkre, hogy segítségükkel érdemi kísérletet végezzünk. Ha a feltételezésem helytállónak bizonyul, bebizonyíthatjuk országvilág előtt, hogy megfelelő segítséggel a gyenge elméjű gyerekek is sokra vihetik. Skiamanna elgondolkodva vakarta meg tarkóját. Szünet állt be a beszélgetésben. Végül Giuseppe szólalt meg. Végeredményben úgyis az a szándéka, hogy elküldi Signorina Montessori-t Róma valamennyi elmegyógyintézetébe, hogy ellenőrizze, nem tartják-e együtt a gyermekeket a felnőtt ápoltakkal. Giuseppe Mariára nézett. Tartotta a szavát és kiállt Maria ügyéért. Mariában a hála meleg érzése áradt szét, és ha már úgyis ott van, rögtön kereshetne megfelelő gyerekeket. Maria maga mellett tudhatta őt. Szíve minden melegével szerette ezt az embert. Legszívesebben felpattant volna, hogy ott helyben megcsókolja. Giuseppe vágyódó tekintete arról árulkodott, hogy ő sem szeretne mást ne hagyott magának egy kis időt a válaszra. Kutatási pénzek a minisztériumtól, mormolta magában. És ha tényleg sikerül néhány gyermeket eljuttatni odáig, hogy elvégezze az iskolát, akár csak egyet is. Maria izgatottan figyelte a professzort, türelmetlenül tördelte a kezét. Mit gondol, mennyibe kerülhet egy ilyen fa betűkészlet? a Szkiamanna. Meg kell kérdeznem Szinyor renzi től. Ő készítette azokat a csodaszép sorozatokat, amiket a gyerekek úgy szeretnek. Hát jó, adta be végül a derekát Szkiamanna. Tette egy lépést Maria felé, aztán lehuppant az oroszlán fej alatt üresen álló karusszékbe. Kérdezze meg, mennyiért készíti el a betűket, és rendeljen tőle három sorozatot. Mi pedig közben megpróbáljuk meggyőzni a minisztériumot a tervünkről. Maga, mondta Szánó doktor, segíteni fog nekem ebben, hiszen maga ismeri az illetékeseket a minisztériumban. Maria szíve szerint felugrott és megpördült volna, és mindehhez hangosan kiabált is volna örömében, ehelyett ülve maradt és lelkesen tapsolt. Ez még nem jelenti azt, hogy meg is kapjuk a pénzt, próbálta meg Szkiamanna lehűteni Mária lelkesedését. Ha nem adnak támogatást, akkor az élelmezésen vagy a takarításon kell megspórolnunk azt a pénzt, amiből az anyagokat finanszírozhatjuk. Maria tudta, hogy mindkét lehetőség szörnyű volna, mivel az ápoltak élelmezése már így is nyomorúságos volt, ruházatuk és ágyneműjük tisztasága pedig bőségesen hagyott kívánni valót maga után. De bízott a sikerben. Maga meg, szinyorina Montessori, induljon és gyűjtse össze a város összes tehetséges, gyenge, elmélyű gyerekét. A professzor megköszörülte a torkát. Már a megfogalmazás is őrültségnek hangzik. Csak remélni tudom, hogy a minisztériumban nem nyilvánítanak bennünket is hülyének, ha beszámolunk a terveinkről. Maria észrevette, hogy Giuseppe elsápad. Szíve szerint talán visszavonta volna a támogatását, de ezzel már elkésett. Skiamanna professzort érdekelte a kísérlet. Azt akarta, hogy Maria megtanítsa írni és olvasni a gyenge elmélyű gyereket.